Lepo pozdravljeni na središnjem dogodku obonesku v dnevu filozofije, ki je tretji četrtek v novembru, se pravi ravno danes. Me veseli, da ste se zbrali v tako velikem številu. Mi je žal, da smo sicer v kleti, lani smo bili gor v klubu Cankarvega doma z lepim razgledom. Vendar upam, da bo tudi tukaj dogajanje zanimivo in živahno in da bodo bit of a resni kot so sedaj. little uh, naj privabim uh, generalno sekretarko Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, svojo a Hafner. Ja, lepo pozdravljeni, tudi jaz obželujem, da pač nismo zgoraj v klubu, kjer je, pač, tako kot je rekel, Marjan lepši razgled, ne? ampak mislim, da bomo imeli pa tukaj razgled, kaj ne rečem, ponopranjen bolj morda. Skratka, zelo me veseli, da smo tudi letos uspeli organizirati tradicionalno druženje ob svetovnem dnevu filozofije, Uh, res me veseli, da se je ta inicijativa prijela. Uh, Kmalu bomo že desetično, ne malu, no, 2007 mislim, da je bilo prvič. Uh, približujemo se deseti obletnici, vsako leto uh, imamo kar dobro občinstvo, vsako leto imamo odlične predavateljice in predavatelje. Mislim, da tudi vsako leto slišimo kaj zanimivega in novega. Tako da vas lepo pozdravljam, zahvaljujem se delovni skupini in pa njenemu predsedniku Marjanu Šimancu za organizacijo tega dogodka in pa vam za to. In pa vam, da ste si vzeli čas in prišli. Uh, nam pa želim, da bi, da bi slišali marsi kaj zanimivega, da bi slišali kaj novega in pa seveda, da bi se potem tudi o teh zadevah pogovorili. Uh, skratka, lep dan vsem skupaj še naprej in še enkrat hvala lepa, ker ste prišli. Naslednji vodni govorec je Darko Štrajn, podpredsednik Nacionalne komisije. Uh, UNESCO je začel preznovati dan filozofije leta 2002. Uh, lahko uganete, da v Parizu, in te prve proslave se je udeležilo tri tisoč uh, udeležencev. Od takrat uh, narašča število držav, držav, nekol, uh, Med njimi tudi Palestina, <laughs> Kjer, eh, ampak vsako leto nekje med 100 in 150 eh, držav članic UNESCO na podoben način, kot mi danes, obeleži Dan filozofije. Eh, no, mislim, da seveda je UNESCO eh, organizacija, ki je, eh, ki je sicer za take stvari zadolžena. Vendar mislim, da v tem primeru dela nek korak več kot samo tisto, za kar je zadolžena. Kajti v preambuli, bom tako rekel, ustave vneska, se imenuje temeljne listine, je pa rečeno, da če hočemo zgraditi mir na svetu, ga moramo najprej zgraditi v glavah ljudi. In uh, mir je nekaj, kar je treba misliti. No, zdaj naj še samo rečem, da v Sloveniji obeležujemo eh, na, tak, na različne načine eh, Dan filozofije eh, nekako dobrih sedem let eh, in upam, da bo eh, to trajalo vsaj še 70 let. Eh, in v tem, v tem času smo eh, se dotaknili različnih tem, eh, ki so povezane s filozofijo. Ne? Zdaj vseh na pamet niti več ne znam naštet, ampak bi pa, bi pa omenil, da smo recimo govorili o tem, kako je filozofija tista, ki nas lahko popelja na pot iz krize, ne samo krize mišljenja, ampak lahko tudi misli, kako priti iz krize. Podarili smo uh, pomen dejstva, da Ne moramo govoriti samo o filozofih, ampak moramo govoriti tudi o filozofenjah. Uh, lansko leto smo govorili o, uh, o, žive, o življanju uh, eksistencializma in tako naprej. Danes govorimo, uh, bomo govorili o vprašanju uh, orientacije v življenju, uh, kar je seveda uh, ena od pomembnih tem, ki pravzaprav postavlja filozofijo v središče pač tega, kako in kaj sploh smo na tem svetu. Če greste brati kakršnokoli zgodovino filozofije, boste videli, da morda, za razliko od drugih ved in znanosti, v filozofiji nekako še bolj šteje to, kdo so tisti, ki so razvili različne filozofske nauke. Se pravi, pomembna je biografija filozofov. To se pravi, da to, kar filozofi svetujejo, ali pa govorijo, ali se jezijo, ali kakorkoli že, kar pač sporočajo svetu, ne, je zmeraj Upisano v njihove tekste kot njihova lastna življenska praksa. Uh, no, leto smo, uh, pred kakšnim dobrim mesecem uh, že <clears throat> imeli filmsko šolo, uh, jesensko filmsko šolo uh, v okviru Kinoteke, kjer smo uh, obravnavali posebej misel uh, ameriškega filozofa Stanja Cavella, ki pri nas do, do zdaj ni bil posebej zelo znan. Uh, no, in Kavel je en od teh, ko bi rekel, širokih mislecev, uh, uh, ki piše tudi dokaj razumljivo za širok krok uh, bralcev filozofije in tako naprej, ki se je seveda posebej lotil filma in je še posebej povdaril pomen avtobiografije, kar pomeni da je, čemer se da to tu ne gre zato, da bi filozof zelo poudarjal svoj velik pomen in tako dalje, kje pa. Ne? Če je kaj, uh, bi rekel, uh, lasnost filozofov je to, da, da zbujajo pozornost s svojo skromnostjo. Ampak uh, poudaril je to, da to Da, da, da, da to, da je za filozofe pomembna njihova avtobiografija, pomeni, da pravzaprav za svojim življenjem zastopajo človeštvo, druge ljudi in tako dalje. In zaradi tega si filozofija da je lahko dovoli tudi to, da je, kot pravi Kavel, arogantna. Arogantna v tem smislu, da pač pove si vzame pravico, da pove, da je s tem svetom tudi kdaj kaj narobe. No, in končno, druga plat orientacije v življenju pa zadeva vsa, vse ljudi, ponovem, pravijo, da morda tudi živali, ki tudi, z, kažejo, neke talente za mišljenje, ne? ampak zaenkrat ostanemo pri ljudeh. Uh, skratka, uh, Orientacija v življenju uh, je nekaj, kar zadeva vsakogar uh, in tisti, ki se pri tem mal posvetuje s filozofijo, vsaj ne bo naredil bistvene napake. Tako da, danes upam, da bo v pameli, seveda, <laughs> spet en zelo v redu dan filozofije. Hvala lepo. Format, tudi je pravzaprav zelo preprost. Sedmim govorcem bomo dali besedo, ampak samo za kratek čas, eh, samo za pet do osem minut, eh, tako da se bo pred vami razvila neka dialoškost, neka pluralnost pogledov, ampak še predenim damo besedo si bomo pogledali krajši, krajši filmček, ki ste ga pripravila Miha Andrič in David Lotrič, kjer damo besedo pravzaprav ne filozofom in tako, dobimo pogled na tematiko od zunaj. Pojmi življenja, mišljenja in filozofije so med seboj tesno povezani. Filozofija je mišljenje življenja. Filozofija nam namreč pomeni refleksijo, refleksijo umetnosti, kulture, ekonomije, politike in znanosti. A filozofija je tudi stvar življenja in osmišljanja našega delovanja, čeprav je tvegano preprosto reči, da uči živeti. Letošnji UNESCO Svetovni dan filozofije tako odpira prav razpravo o filozofiji kot vodilu v svetu misli in svetu vsakdanjega življenja. Yes, the philosophy is stališ. Conceptualizieron, philosophy is not present to je a stališče, po more je to neko stališče, uh, za katerim stojim. Konceptualiziranje nekih, stan, nekih pojavov. a nekih bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of osebnega, kar človek sam osebno... Poznava življenju in jo komponirava glas. Veš kaj se mi prila prvo izpit iz filozofije? Ne, v tretjem letu faksa, ki sem ga v bistvu najslabjiš naredila. Pa sem misla, da ga bom ful in bil profesor čistila sočaren, ker je rekel, o, jaz sem seveda te vidi, deset, gospodična. Bola sem pa bor šestko. Me ne ne. O, ne. Tak, da si odvomol, ne veš, kako bi se odločil, pa pač sem malo no, sam vice, da spremeš to pravo odločitev razimo takih trenutki. It's da that pademo neko zorganic in ga pol ponavljamo in pa je to nek koncept, who ga vidiš od zune in pol vidiš, kje si in rečeš pa fuck, stop! in pa greš not ven iz tega. of a potrebna, no? of a little bit of a little bit of a bojijo, Mogoče zradnjenega imena, ker se sliši tako uh, strokovno, nekaj več in se mogoče ljudje večinoma mačutijo, da tega ne bi razumel. Ker vsak, k, v bistvu besedo filozofija, poveže z nekim nerazumljivim. Ampak mislim, da je pravzaprav lahko razumljiva čisto vsako bo. Ja, pač če imaš ti neko določeno filozofijo, po kateri pa živiš, se ležje odločiš za neke stvari, za neke korake v življenju. Na ta način. To pa no v koncu skupaj pa niam s tem nis niskočem nis, sem to, no. Ugiban pa da ja. Filozofija že sama vključuje pač zelo neke stroge logične pač napotke kako razmišljati, ne vem, lahko tudi s tega vidika pač na enostavno te nauči pač razmišljajo to storeh o čemorkoli že, a ne. Mislim, v večini primerih uh, je zbre ko da ne, ker pač ni 100% na ti lahko uspe a ne. Um. Ja, ampak ne preveč. Mislim, če se preveč oziramo na filozofijo in ne preveč na te dokaze in kaj se res dogaja, pa lahko malo zaidemo, ampak definitivno. A, v določenih zadevah, definitivno. A, filozofija so v bistvu kvarje z vprašanja, ki se potem tičejo vseh pomembnih življenjskih odločitev, tako da pomembna vprašanja se v bistvu lahko rešujejo samo pomočjo filozofije, če se pa ne. Se pa mi zdi, da se veliko raz potem rešijo, ne do konca, ali pa v bistvu zelo negativno smerje. Hočem slediti z tej filozofiji, da bi pač nekoč zadovolila sama sebe, da bi lahko delala to, kar si jaz želim, to iz česa jaz mislim, da izhajam. Verjetno jo imamo, ne. Vsekakor uh, ima. se ne vem, če bi lahko zdaj na kratko pač Recimo, preprosto življenje in biti srečen. Biti čim bolj preprosto na zuni, ampak pač noter med velik nekih bolj kompleksnih misli pa ja. Da, vse se zgodi z razlogom, no, da vse je za nekaj dobro. En, smej se, gled naprej in ne vziri se nazaj. Živi vsak dan posebej. Ne, vsak dan je drugačna. No, dekadentni hedonizem. Sočutje do človeka, bi rekel, no. Moja svoboda se zaključi tam, kjer se začne svoboda drugega. Hmm, to v to reskočju. Sreča, ljubeza in prižina. Bi rekla pa svojem mogoče te vrednote, tiste osnovne človeške ljubezen, iskrenost, prijateljstvo, to, no. Si čim boljši človek, da imaš uno čisto veste, kako bi se temu rekla. A Zagotovo iznajdljivost. Uh, samo zavej, samo skrba, samo, se pravi, kako bi to za eno besedo rekla? Samo za dostup. Samo za to, za okay. A V šoli nas ne morajo pripraviti na življenje. Mislim, da tako bolj nokšno bolj uporabne stvari v konkretnih življenjskih situacijah. Ne poudarek na splošno stvari, ampak kako so živeti življenje. V bistvu bi mogli bolj življenjsko podlago podati, ne pa samo brati z knjig, ker tega je vse manj in se spodne zavedam, kako smo ne pa v realnem svetu. Neko prihodnost, ne toliko zgodovino, ampak neko prihodnost, vidimo, kaj je ponovej pač neke življenske navke bi mogli bolj po moje, no. več te čustvene pismenosti, pa kako poslušati tudi sebe in ne samo z teh konceptov, pač oboje nekaj preplek. Šolo povežem čim bolj z okoljem, da otroci grejo ven, da vidijo svet tak, kot je, da če jih zanima umetnost, grejo v galerijo, da če jih zanima znanost, grejo na inštitut, ne vem, ono. Uh, Tudi nam vsem. sicer mogoče neke stvari vsi ne razumemo mi, ampak nekako mogoče prirejena, prikrojena, pa ja. Uh, ja bi del vsem, nekaj, je bi rekel, da vsem. V bistvu nekaj, da se vsi uporabljamo vsak dan. Zdaj po moje, no, vsi jo potrebujemo. No. Vsi potrebujemo nekaj takvega. Vse tukaj vprašanje, kdo sploh je filozof? Vse filozofi lahko pač načeljamo vsake, se pač resno ne začne razmišljati o nekaj stvari. No. Mm, Odvisno na kak je ravni. Bolj splošna filozofija bi bila za vse, ker je zato splošna, tako tisk recimo v srednjih šolah, evna globija pa za filozof. O, ne, ker se mi zdi, da ne vplivajo. Noč kaj posebnega, ne. Za mene je ena taka knjiga, ki sicer je otroška, pa ni otroška, ampak me cel življenje že spremlja recimo mali princ. Uno, če je znaš brat na določen način, je tako ful globoko. Lahko je pa sam pravljica za lahko nočno, kako jo znameš. Sam živiš svoje življenje, tako da si ga tudi samo ustvarjajo. Noben drug ne govori, kaj boš delal. Prej bi rekel, da sem sam spoznal te zadeve skozi življenje. Ja, vem, da je bila ena, ampak zdaj ne vem, kak se imenuje. Tisto z ki je že bilo, srednji šoli neka jama je bila. Pihava že. Yes, definitivno, resnico pa ne bo pač krda, koliko pač je. Tak, lahko bi tudi resnico, no. Vrečno vprašanje. Um, Vrečno bi se samo odločil za resnico, no. Srečno in v navednosti. Pa, jaz mislim, da je dovolj veselo in zabavno in srečno, ali poznam resnico, ali pa ne poznam, ne, tako da. Ignorenci zblis, ne. Mne se zdi, da se gre tu skupaj. Vedno smo v nevednosti in poznavamo resnico na novo. Najprej bi raz spoznal resnico, pa bi si pa premislil, verjetno. <laughs> in v bistvu se vedno trudim najti resnico. Uh, čeprav ta ni uh, vedno prijetna, uh, oziroma, bom rekla, preprosta. Po mojem bi mogla biti taka, da bi vsak vedel, kje se obrniti na kašenega filozofa, kaj mu lahko filozof pomaga uh, in je tak način. Razglabljati, debatirati. tu vse je kako sem rekel, že prej zaključke potegljati, pa ne preveč, če je ta zavbadec, nimi. Filozofija bi morala izhajati iz življenja. E, Vrtno imajo, sve imamo vsi na koncu konca. Ne. Prezvraševa se stvari, mogoč to. V bistvu vloga filozofa na nek način tudi mene, da ko srečujem ljudi, na nek način pomagaš jim na svoji poti, kjer so, da silim dalšno gledalo in sebi, ki si in potem greš naprej, ko se srečujem. Ja, ja, ker pač to dost izvira iz filozofije in pač filozofijo dajne povzadje, samo vstupnih. Noveno področje ne more ostajati samo zase, ampak so sa med povezana in mogoče ravno filozofija vede, ki jih nekako se povezuje med seboj. Mislim, da s kulturi to zelo kar močno povezan. V je sploh, mislim. Ne? Kultura, umetnost, se je tam praktično zelo tanka meja med filozofijo, sploh danes, konceptualno umetnost joj. Ja, mislim, da lahko na vseh področjih, kjer koli želiš, pa kjer lahko ti najdeš neko filozofijo, je to filozofija. To vprašanje je seveda dvouma. <laughs> filozofi, da sploh, še posebej slovenski filozofi po mojem, o tem, <laughs> ne vejo, okay, kaj prijda povedati. Ampak filozofija, kot si pa jaz predstavljam, bi uh, pa lahko temu lih povedala. nekaj od zadnjih vprašanjih, ki je rekel, ja, slovenski filozofi o tem ne vejo, kaj dosti poveda. Sedaj imamo možnost, da to uživo preverimo. Uh, najprej v mikrofonu vabim. Uh, Mitja Javrška. vsi. Um, nakratko bom danes govoril o nekem trendu, ki sem opazil, da se pojavlja v naši okolici in sicer. Prišel je recimo iz Amerike, v 70ih, 80ih letih se tako zares prijel in se nekako sklada z dvigom nekih liberalnih praks v družbi. Zdaj srečamo se v različnimi z različnimi znakmi s tem trendom, Jaz bom uporabil znako pozitivnega mišljenja. Um, ki se mi zdi, da se manifestira v večjih oblikah, oziroma v treh momentih, sreča kot cilj, sreča kot sredstvo in sreča kot dožnost. Nakratko bom prikazal, za kaj se gre in nakazal neko možnost, kako se da to kritizirati. Zdaj, bistveno, kaj je bistveno naparčno pri tem, tem fenomenu? Um, manifestira se preko tehnik managementa knjig za samo pomoč, seminarjev, medijevacijskih delavnih, s tem sem se verjetno že vsi srečali. Um, če se pa vprašamo, zakaj v bistvu to gre, kaj so neke skupne točke, ki vse to povezujejo. Um, zdaj čisto površinsko sem našel dve navezavi, ki sta bile to konstitutivna za to, zakaj se je zgodilo v že V sami deklaraciji neodvisnosti imajo slogan Liberty, Life and the Pursuit of Happiness. Um, zdaj drugi vpliv pa lahko najdemo recimo pri ameriškem kalvinizmu, um, ki pač je imel nek koncept predestinacije življenja, sicer pomeni to, da gremo v nebesa, če smo za to bliže vnaprej pred našim rolesnim določeni, ampak, kako se to kaže, da smo bliže za to določeni, ravno preko tega, da smo uspešni kot nek zaslužek posameznika, vrednost posameznika, torej nam potrjuje našo lastno uspešnost. Um, zdaj, uglejmo si še malo pozitivno mišljenje, če zdaj znamo zna, čisto osnovni koncept, um, preko pozitivnega mišljenja, naj bi se orientirali v svojem življenju in pridobili stvari, ki nas delajo srečne. Torej, tu je pomemben pojem sreče kot nek cilj življenja, sicer to ni nič novega za filozofijo, se že nazaj do Platona, ker je razmeroma novega pred tem je, kako sta misel in življenje povezanje. Zdaj, lahko za začasno, da je sred, zdaj predpostavka pač srediča kot cilj življenja. Sredočimo se raj na prakse, kako se to izvaja. Um, zazujemo, ne, naravno pri po pri liberalističnih modelih sveta in družbe. Družba kot neka zmožnost, kot katero se lahko vdejanjimo, ta je odprta, ni nekih objektivnih vir so same percepci, percepcijske ubere. Zdaj, kako je lahko to premagana strani individuma, vse je zgolj neki vziv. V, v svoji misli je absolutno na njegovi strani, torej na strani posameznika. Um, še, še več kot to je tudi na strani njegove telesa. Ampak to telo je neko posebno telo, to je telo občuti in površine telo, ki nima organov, In primarno na tem telesu ima ravno misel na nek mehaničen način, vplivamo na svojo okolico, mislim, delujem in ni nekih organov, ni življenja, ki bi me obvirovalo pri temo. Torej, afirmacija telesa in hkrati zanikanje življenja. na telesa se afirmira, zanikajo se njegovi organi, vsem se potrjuje njegova mehaničnost. Druga stran ki je pomembna za ta vidik, je pa ravno introspekcija, introspekcija o nesreči, ki jo imamo. Torej, da ugotovimo, kako, zakaj smo sreči. in ravno iz te, iz te ugotovitve, zakaj se rodi neka pozitivnost, ki ne bi bila pozitivno še nič je Torej, pozitivnost, ki kot reaktivna sila, um, ki afirmira svet in potrjuje ga v njegovih sedajnih predpostavkah. Zdaj, ne gre se za etos ali držo, ki bi kritizirala predpostavke, ki bi vrednotila vrednosti, ampak pozitivna misel presem afirmira svet in cilje, ki na je postavi. Neki zonalni cili, neki cili, ki so bili tu, že prejem smo jih mi dognali. Zdaj, vprašanje še, kako se to izvaja? Na začetku sem omenil knjige za samopomoč. in se mi, da glavni problem tehnik ni to, da um, so neznanstveni, da ne učinkujejo. Glavni problem je, da Na mesto s tem, ko vprašajo, vprašajo kako, kako, zaslužiti denar, kako postati vodja, kako meditirati, pravijo obistvu, v zaslužite, postajajte, meditirajte. Zanimivo prejšnji teden sem najdel tudi eno knjigo, ki je predlagala v tem, kako se ločiti uspešno. Um, tako da, ločujte se. Sreča, ko je misel, implicitno je postala kot nek objekt vednosti in oblasti, to se lahko srečemo pri novem dobljemu managementu. elektronski nadzor na delovci, skupni sestanki, korekture obnašanja in glavno vprašanje, ki se ga tam zastavljajo, je ravno vprašanje sreče, ali ste srečni na delovnem mestu, kako vas lahko naredimo bolj srečne. Um, zanimivo, edini odgovor, ki seveda ni prisoten teh sestankih, kaj, bi nam plačali dostojno. Um, torej, Sreča kot nek ekonomski problem, kako vrstečniti delavca z minimalnimi stre, sredstvi, kako srečnimi delavci povečati produktivnost. Kako predstaviti delo, ne, neko delo kot izkoriščeno, temveč kot samo izpolnitev. Tu recimo se dotaknemo tudi zastojnskega dela, kot je zastojnje popravljanje, zastojnje investiranje svojega časa v kreacijo neke umetnosti, za kar nam pol plačem, samo rečejo, boste dobili na sovesu, boste že imeli kasneje neko vrednost iz tega. Tretji element, ki, bi, ki se v bistvu navazuje na element drugega, je element etičnega. Um, zdaj, ni več dovolj, biti srečen po nekem dnevnem go z Iz ekonomskega problema izhaja... In predlog sreča kot moralna dožnost, um, to sem zasledil pri gospodu Pragerju, ki je sicer ameriški psiholog, zagovarja srečo kot obveznost ravno iz vršanja ekonomije. Srečni ljudi, ki so bolj produktivni, ki spodbujo produkcijo in ki izboljšujejo, izboljšujejo stanje ljudi. Torej, sam na kratko še, da zaključim, Zakaj se mi zdi pozitivno mišljenje, problem, s katerim se moramo soočiti? Um, nastane kot reakcija na negativnost, ki je družbeno defer, de, determinirana, afirmira predobstoječe vrednote in zaseda svojo mesto v diskurzi hi etike, ne več kot cilj, ampak kot srečo, sredstvo, sreča kot sredstvo, v oblastnih razmerih odpravlja možnost kritike, ni več dvolj, da bi bili plačeni Uh, enostavno se moramo počuti iz srečne, ker nam dajo sploh priložnost za to, da lahko delamo. Um, ostane pa tudi problem nadzora. Namreč sreča mora biti nadzirana, normirana, kontrolirana, morajo nam dati tablete zato, da se počutimo še bolj srečne, kot če smo. Um, in nesrečni ljudi, njihove kritike, se moramo paziti, in izločiti iz izkuza in to se mi ravno zdije ena naumnost, proti katero bi se lahko bojevali. Hvala. Tukaj smo videli demonstracijo ene plati filozofije, kritično funkcijo filozofije, kritičen razmislek tistega, kar se nam včasih zdi samoumevno. Vsi si želimo biti srečni, ampak smo videli, kaj pravzaprav to pomeni, kaj to pravzaprav implicira. Eh, debata o posameznih prispevkih bo mogoče na konec, eh, tako da bomo sedaj poskušali iti od enega govorca do drugega eh, kar hitro naprej in vavim naslednega, Andreja Adama, mikrofonu. Uh, Marjan Holam se pravi v filmu smo videli um, da je tista uh, govorila o neki ami in Marjan je v začetku rekel da morda škoda, da nismo na vrhu meni mene se pa zdi kar vredo ker me ta prostor, ko je v spominja na neko amo, um, in glede na to, kar je zdaj kolega rekel Bi morda, da da se počutim zelo nesrečnega zaradi tega. Um, sicer pa ne bi lahko tudi speljali, sreča nikoli ne počiva, ne? tako kot si to final eh, povedal. Ko pa, eh, če pridem na filozofijo in kar očim v eh, gimnazijah, predvsem, eh,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 In temu potem bi lahko rekli orientacija v življenju. In učitelji filozofije in nasploh uh, si, ne, ki bi rekli, da vrjamemo zase, da se trudimo za razumnost, v življenju in zlasti v šoli, uh, v šolah naletevamo na številne težave kajti kolegi, ki dela v šolah in seveda tudi števni dejaki, zače če rečem, na žalost, se ima malo smešno sliši, niso nepopisane table, ki bi jih lahko popisali, za temi vzorci mišljenja uh, in ravnanja. Rečena drugače, oboje imajo že nek visok sistem prepričan. recimo v imena sreče, ki nikoli ne počiva, kot smo malo prej rekli, in uh, se veliko krat zgodi, da potem Se ne, ne deluje kot kritična sebe, ampak a, mnogo krat, veliko prej, kot da bi bili kri, pripravljeni kritično premisliti, da se iz stališčih trdovratno branijo to, kar že trenutno mislijo. A, in zdaj, ko tako govorim, in sem rekel na žalost, ne želim, da bi se to nekako drastično slišalo, ampak pomislimo na številne podobne trende, ne, ki jih lahko opazimo in en zelo. Tako zelo popularen trend v zadnjem času, v šolskem polju, na slovenskem, so podjetniški kroški. To je tako, lahko primerjati z neko poplavo, ki se zdaj dogaja in ne vem, kaj bolj katastrofalna. Če napovem, kaj bom zdaj do konca poskušal razvit. Kaj ti, če bi preučili recimo nekatere programe teh kroškov, recimo imate not po glavi, kako moram, kaj, kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja? ali kako s delnicami in skladi da za ključka. In zdaj je tu ideja preprosta, vsi, ki to uvajajo in so učitelji, najbrž mislijo, da morajo, tako kot je bilo tudi film rečeno, ne, vas, mlade, pripraviti na življenje, v bistvu v tem negotovih časih se prena življenje na prostem trgu kapitala in dela. In sedaj bi se lahko vprašali, kako pa za ti ljudje vedo, da je to, kar trdijo, res premišljeno, da je to res, Koristna. In uh, zanimiva razprava, o, recimo da temu predsotkih, se nepremišenih samo naprej spre teh uh, in ravnanjih prinaša morda presenetljivo, 26. epizoda prve sezone zvezdnih stez naslednja generacija. Na kratko, se pravi, tukaj prikazuje ljudi iz našega časa, tako če bi se zdaj tu štire, ki bi bili na smrt bolanje odločili, da se bomo zamrznili in se bomo opustili odmrzniti, ko bo čas dopuščal, da se pravi, ko bo medicina tako napredvala in nas bodo ozdravili in zdaj res, ne, 300 letja potem krožijo po vesolju in jih odkrije ladja Enterprise. In zdaj se tukaj Ralph kot primer nekoga, ki je gotovo, za lahko sklep, da bi skoval en izmed podjetniški krožek, kaj njegova prva misel, ko se zbudi, je prav takole, za jeden profil imam, nujno ga moram preveriti, obresti bo dovolj, da kupi mladja. Ne, in za bo po kapitan te ladje eh, Enterprise poskušal razložiti, da so pa zdaj časi drugačni, ljudje niso več obsedeni skupičenim rečim reče, eh, iztrebili smo to potrebo po ampak Offenhaus ter dobrani svestilišče in pač pravi, da je ta njegova nuja najpomembnejša. In zdaj bi se lahko vprašali... Ne? Kaj bi bilo potrebno, kaj, bi se, kaj se lahko ugotovimo, če bi kritično razmislili uh, o tem njegovem predlogu oziroma uh, kakšen svet zdaj ta uh, Offenhaus uh, proizvaja oziroma um, Ali protislavna ne in ali bi ga morali v imenu kritičnega mišljenja potem zavrniti. No, in prej smo rekli, da učijo, recimo, zdaj v teh kroških, kako z delnicami in skladi, da zaslužka. In zdaj, recimo, finančni slovar pravi, da je vzajemni sklad ni nič drugega kot košarica oziroma portfel različnih vrednostnih papirjev, ki jih upravlja strokonjak za finance in jih potencialno vlaga v donosne v delnice, obveznice z namenom ustvarjanja kapitalskih dobičkov. No in zdaj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 in potem se prezvodna cilija ali na Kitajsko, Vietnam, Indonezijo, kjer imajo še svoje podizvajalce in svoje tovarne in potem Uh, posod, samo pada, pada, pada ne, cena te delovne sile, ki dela v teh tovarna in potem pridemo, videte, da te najki paradigme, uh, ampak nekdo pa je, vidite, še vedno zaslužil tam po drugi strani teh 40 euro. In zdaj, bi se vprašali, ne, kakšen je zdaj ta svet, ki ga ustvarja delovanje s finančnih skladov v svetovni mirilo, Ne potem vidimo, da ena izmed mnogih, mnogih posledi, če se sredotočimo uh, samo na nas in naša sreča, ne, je vendar ne, propadanje tovrstnih industrij doma. To pomeni večje število nezaposlenih, to pomeni večje stroške države za socialne pomoči in verjetno zadoževanje države za transfere socialne, čemer smo ravno kar pričali. In potem zadoževanja sledijo politike vrčevanja oziroma zategovanja pasu, ki pritiska na plače vseh in se pravi tudi na plače teh dveh staršev, ki očita tega dijaka Offenhausa ravno teh trendov. In potem bojo rekli ti starši najbrž, ker so očiteli, kako krivično, zato pa moramo spreti nižanje svojih plač uh, in pol več ne bodo mogli, ker že nižje plače, zagotoviti žepnine svojemu eh, Malhnemu mal mal mal mal mal Offenhause, Malhnemu mal mal Ralfu, ki pa je ravno se oči, kako za on to svoje žepnine naloži, eh, da si bo zaslužil pet. Ne? On bo srečen, mogoče nekaj, ti malo prej reka. No, ampak eh, se pravi, a vidite, ko, po eni strani nekako ravnamo in delujemo in ne razmišljamo, ko je v vprašanju o orientaciji, mišljenja in življenja ustvarimo v bistvu stvarnost, ki je protislovna, kjer nekdo deluje točno na ta način, da prizvede stvarnost, ki potem ukine odpraviti točno to, za kar se je učil. Če pa nekaj protislovno in začetko začetku je bilo rečeno, da treba v imenu filozofije, kritičnega mišanja razumnosti, je treba zavračati protislove, tako da bi nas potem se to napeljalo izhodo, recimo da iz vatline, katera sem začel torej zavrniti tudi takšne stvarnosti. Hegel je nekoč napisal članek z naslovom: Kdo misli abstraktno? In meni je pokazal, da niso filozofi tisti, ki mislijo abstraktno. E, kolega Adam je pokazal, da so finanšniki, finančni strokonjaki tisti, ki mislijo abstraktno in posledice tega. Mikrofonu e, vabim drugega kolega Morisa Šinigoja. Lepo pozdravljeni. Sam bom navezal nekoliko bolj na ta izverni naslov našega srečanja oziroma dneva Svetovnega dneva filozofije, orientacijo mišljenju in orientacijo v življenju, v tem smislu, da nekako veselo pozdravljam, po dolgih letih smo zdi nekako zelo izredno, prvikrat izredno podareno to povezavo med mišljenjem in življenjem v razumevanju filozofije kot take. Zdaj, če bi pogledali recimo zadnja desetletja, tudi svetovne filozofije, je to precej redka misel. Ne? Mislim, da je v zadnju tega naslova pa še najbolj zaslužen eh, za to, da je prišla tudi pri nas nekako, da je ta povezava Pierre Ado, eh, francoski zgodovinar filozofije, filozof, ki se je ukvarjal z laste in pa eh, tudi srednjeveško filozofijo, ki je nekako obudil v naših zavesti, ne, to razumeljne filozofije, kakršno je tudi doma v antikih in še v srednjem veku in se je izgubilo z nastankom univerza, ne, kjer pač profesori niso imeli, niso imeli več časa živeti filozofijo in predavati filozofijo. V tem smislu pozdravljam tudi besede našega slavnostnega vodnega govornika, Darke Štrajna, ki je podaral, ne, da je pravzaprav avtobiografija za filozofa tisto ključno, Samo da bi si taj neko majhno pridržal, ne? ne vidim tle arogance, prej neko zaveznost osebnemu uh, zgledu oziroma uh, bi rekel, dveganju osebnega zgleda in spodbuda k temu <coughs> vsej našem zahodem izračilju, uh, k temu preprošovanju samega sebe in življenja. življenja. Uh, Korinini tam že v Delfih, a ne? naj manj šestem stoletju, pred Kristusom, ta slavni nagovor vsakemu obiskovalcu, spoznaje samega sebe, ki pa se razsteza ne, skozi vsaj dolga stoletja, potem vse tja, bi rekli, lahko do našega časa, oziroma zadnja takaj zredicna filozofska autobiografija, ki podarja pravzaprav to povezavo med mišljenjem in življenjem, naprimer Brdjajevo, knjiga Brdjajeva, Nikolaja Brdjajeva, poznanje. Torej, sam bi tako nekako začel. Kako danes poskati pravo smer v mišljenju, po kateri poti kreniti v življenju, ki najti kaži pot, ki orientacijske točke. Z tisitoj merkacijo zaprisal čas, smerokazi so popadali na tla, nekdaj uhojene poti se izgubljajo pod rastjem. Smo izgubili tudi kompas, ali pa smo le pozabili na in na nepogrešljive orientire duhovnega zročila. V štirih smreh neba, kot osnovnih duhovnih orientiri življenja, ki jih ponazarje s križem, nam govori že staro zročilo Aveste, vidam sorodno izročilo zvornega Zaratustra. Stari Pitegorejci so pomembno s odločitve na grežišču življenja ponazarili z vliko črko Y, ki so uklesali kot simbol razpotja tudi v nagrobnik, se pravi, ni vseeno, kaj se z nami zgodi po smrti, spravi, moramo pravo nekako najti pravo pot v tem razpotju. Da ni vseeno, po kateri poti v življenju, govori tudi Prodikova prispodoba Herakles na razpotju, ki je o učencu čenstvu Aristipu, ki mu gre samo za srečo, kot smo slišali, a ne, srečo bo užitku, V spodbudu, ki v sprevrnenju, v dožitkah kreposti, navaja sam Sokrat. Podobno govorijo še mnoga druga izročila, <coughs> primer Stara zveza, Dida ali Navok 12. apostlov in ne zadnje tudi že v svoje pesnitve v resnici. Torej, ta izročila na posle zvaja odločitev na dve poti, pot resnice in pot leži, pot življenja in pot smrti, pot biti in pot niča. Na vse zadnje, pač vse to izraža tudi simbol križa krščanstva, na katerem križeni predvsem. Razpětje predsem predvsem razpet med nebom in zemljo. No, stara kitajska modrost nas <coughs> v odlomku besedila resnico spoznati in resnico iskati, nauka v sredini spodbuja naj se v iskanju pravega načina mišljenja in življenja, oprimemo dobrega kot pravega orientira. Tako je pravi. Poznavanje resnice je pot neba, spravo v redkih svetih med nami, iskanje resnice pa je človekova, To je prav, bolj manj veljato za vse nas, ki čupljivo zdaj v tej butlini. čeprav nismo mogli kleti, nas smo neki oprekli, malce smo napredovali dor desnico išče, si spere dobro in se ga vklepa, obširno raziskuje za njim, kritično po njem vrašuje, smo slišali kritično mišljenje, je zelo, zelo popularno, po njem, skrbno v njem razmišlja. No, ampak tisto, če zdaj malo prekinem ta citat, kar je bistveno v tej spodbudi kitajske modrosti, se stare kofucijanske misli, Ustrajenost uh, na tej poti nam obeta, da vendar na naposled, tudi če smo še tako nespretni, tudi če smo še tako izgubljeni v svojih blodnih, tudi če smo še tako nesveti, vendar naposled lahko najdemo vse v prvi slutni dobrega. Mar se naposled v Sokratovi predanosti, pardon, podobno nas osmerja tudi grški dal Kalukogad Hije, ki izvira še iz, od Homerjeva od, iz speva Iliade, v katerem ahil skruni hektorjevo truplo, In se Apolon razsrdi na ostali bogove, češ kako lahko dopuščate, da dela to, sem to ni ne lepo, ne dobro. Zdaj, danes bi to zvenilo kot neka vrstica iz bontona. Takrat pa to pomeni pravzaprav nekaj, namreč lepo in dobro, kar zvezuje ne samo ljudi, kot ideala, ko je Gathije, ampak celo bogove sami. In zdaj tukaj neka hilj si drzne, ne, kršiti to. Mars je naposled v predanosti, resnici do smrti in Platon prispodablju prispodablja dobrega soncem ne pokaže, kar najbolj očitno. Pravo orientacijo v mišljenju in življenju je tista, ki mi pomaga, da postane boljši človek. Ali v naših stiskah in razočarjenih, tudi na področju filozofije, če hočete, so zasi sodobne, še obstaja upanje za to, da, hkrati z vprašanjem, že slišimo spodbudo najmanjšega da postoli, kaj ti upanje pravi, nikdar ne usramoti. To, da poglejmo, če se zdaj vrnemo še malo na naslov našega srečanja, odkot sploh prihajajo beseda orientacija. Etimološko je iz latinske besede oriens, orientis, participa glagola oriri. To pomeni dvigniti se, dvigati se, uspenjati, zhajati, vziti, Na primer, rabi in Oriente sole, to je v smeri vzhajajočega sonca. Oriens, namreč sol, pomeni vzhajajoče sonce, deželo vzhajajočega sonca, orient. Orientirati se pomeni to besedno geografsko ali pa lahko tudi v prenesenem smislu, Znati se v pokrajini, bolj izvorno zraditi zgrado v smeri jutrovega, je prihaja svetloba, ki je vir resničnega življenja. Zgradbo svetišča, duhovnega občestva, zgradbo svojega življenja, politično zgradbo. Vse to nas že nekako spominja tudi na v državo. Kreniti v smeri prihaja svetloba, to je v smeri jutrovega, lahko pomeni tudi stopiti k svetlobi resnice, kot z evangelsko parafrazo jonejskega logosa, ki ne pravi le en arhén hologos, v je bila beseda biologos, Ampak to logos imenuje resnična luč, ki je vsakega človeka, kot torej tako naslovi osrednje srednje poglave svojega dela stebr in utrditev resnice sodobni ruski mislec Pavel Florenski. To pomeni stopiti na pot resničnega življenja, ki se ne skriva v temi bivanske leži. V tem smislu, sloviti ruski filozof in pesnik Vladimir Solovjev, sodobnik Dostajovskega, naslovi svojo pesem Ex Oriente Lux, iz vzhoda luč, ki jo mu lahko na tudi nasi na svojo duhovno domovino, Nekolikor njena sklepna dilema ne velja le za Rusijo, ampak za vse nas. <coughs> ne je vedno do pesa. Takole pravi se lovijo. povzema celotno našo Zgodovino in nas postavlja pred to dilemo. Ali bomo sledili luči, ali bomo odstralili temi. Ali bomo poskušali splezati ven iz botline, ali bomo odstralili in se vrnili nazaj v klet, morda da naslednje leto. <coughs> Takole pravi, z vzhoda luč, z vzhoda moč. In Perzijski, perzijski kralj je pognal horde svojih sužnjev pred Termopile, pripravljen, da zavlada vsem. A Helada ni za prejela Prometejevega nebeškega drhu. Bežale so trume sužnjev, bledih pred peščico mikanih junakov. In kdo je slavno pot prehodil od Inda do Gange? To je bila makedonska falanga, to je bil orel cesarskega Rima. In zmočil razuma in prava vse človeških načel, je nastala zahodna država in Rim je zedinil svet. Kaj je še mankalo, Lahko bi rekli, kaj je še manjka. Čemu vas svet spet v krvi? Vespolna duša je koparnjela po duhu vere in ljubezni, in prerožka beseda ni bila lažna in luč je z vzhoda zasijala in to, kar ni bilo mogoče, je oznanila in obljubila. In ko se je na široko razlila polna znamen noči, je ta luč, ki je na vzhoda odšla, z vzhodom spravila zahod. O Rusija, o Slovenija. V zvišenih zlutnita je prevzela misel ponosna. Kakšen vzhod, torej hočeš biti? Vzhod Kserksa ali Krista? Torej naj zaključim. Vse zadnje vendarle naslovno vprašanje orientacija v mišljenju in orientacija v življenju zadeva vendarle najprej ne vprašanje države, nemara celo človeštva, ampak mene samega. Resnično rečeno sporedimo Kirkegarda, skrajni čas je, da se, zorientiram dobrega, obrnemo od lasne neresnice k resnici, sami. To je od lasne blodne v temi, držanski blodni, kakor plato ne resnico. Hvala. Filozofija ima dolgo tradicijo in včasih se zdi, da so filozofi preprosto varuhi te tradicije. Sedaj smo videli, da je jedro filozofije dialog s njeno tradicijo. K mikrofonu vabim naslednjega govornika, Gorana Potočnika Črneta. Zobro? Na svoj ko bom predavk. moram hitro hit, bom res hitro. Uh, ja, jaz prihajam zdaj tukaj iz nekoliko drugačnega štosa najbrž. Uh, sem študiral filozofijo in tudi tudi končal. Uh, drugačno imam pa filozofsko svatovalnico in sem zelo kratko filozofski svatovalec. Bo, kaj je to je? Uh, vesel sem, da je letošnji naslov Svetovnega dneva filozofije tako kot je, ki mi je mi pomagal eh, razložiti, kaj jaz kot filozofski svetovalec počnem. Mam reče, da vse, ko greš, na kakšen sprejmo, na kakšen žur, tam sedimo za zamizo, se pogovarjamo, kaj si pa ti, kaj pa ti delaš. Poslimo nekaj tako ki se človek lahko predstavlja, pa, pa prije vrsta na pa rečem, jaz imam pa zdaj filozofsko svetovalnico. Rečem, kaj? Ja, svetujem filozofsko. O, kaj pa to? po tem polovicah začne gledati tudi tlane, da ne se bojijo filozofija, svetovanje ali verjetno bojega. Druga polovica me pa gleda. Jaz smo vzirom razližiti v treh stavkih, kaj počnem. In ponavad na ne uspe, da on spolupam, da mi mogoče bo. Skratka, ta naslov bom vziril tudi za, forma tega naslova bom vziril za izhodišče. Skratka, imamo orientacijo v mišljenju in orientacijo v življenju. In zdaj, to je zelo dobra podstača, tako rečem, platforma, da na to strukturo postavljam dva pojma oziroma dva pojava, ki se po ponavadi ne pojavljate skupaj, če pa se že so po zelo sumljivi, predvsem filozofijo. Uh, in sicer filozofijo in terapijo. Uh, zdaj, je samo, moje vprašanje je, kaj postaviti med filozofijo in terapijo, ali postaviti veznik in, ali postaviti veznik kot. Tisti, ki ste, bolj, ki ste bolj analitično filozofsko zobraženi, veste, da je to v bistvu ne razlika v tem. Ne? E, skratka, če postavim na stran mišljenja filozofijo, mislim, tu ni nekega velikega dvoma, zakaj je filozofija na tej strani. Filozofija se zelo, nastavno povedamo okvarja z mišljenjem. Je e, mišljenje samo, pa celoče rečem tako heidegarijansko mišljenje mišljenja. Na strani življenja bom pa terapijo. Tu se stvari, seveda, lahko že nekoliko bolj zapletejo, ampak da razložim, kaj se jaz predstavljam pod besedo terapija. Zelo enostavno definicijo imam. Namreč terapija je postopek, s katerim odpravimo določene nepravilnosti, recimo neke bolečine. Zdaj vprašanje je vprašanje, če smo na svetovnem filozofije, o kakšni bolečini govorimo tukaj. Malo se bom izražal v metaforah, ampak se bom razumel. Sprav, če si zlomite nogo ali pa če imate probleme za hrptonico v ne boste šli k filozofov, saj ne v prvi vrsti, boste šli k fizioterapevtov. Spravo, filozofija se načeloma ne okvarja s telesno bolečino razen, če ste tisti gospod, ki je bil lukni, ki smo prej slišali, pa je šel ven, videl sonce je šel nazaj, v lukno, poskušal razlagati, kaj je videl in jih je dobil po betici. Ne. Pa tudi tem primerom najveši filozofi ne bojo pomaga. Potem imamo neko drugo bolečino, v katero vsi najbež veste, s katero se okvarjajo psihoterapevti oziroma e, psihiatri. To je, recimo temu, bolečina psihe. Ne? Zdaj, kaj ostane? Telo smo obdelali, psiho smo obdelali, v duh, rečemo iz temo. In duh seveda proizvaja misli. Okay. Zdaj, če govorimo o filozofiji in terapiji in o misli, smo vam kaj je zdaj tisto, kar nas boli v mislih. Ne? Kaj je bolečina misli. E, a to zdaj, bolečino misli jemljamo lahko metaforično, a je nekoliko bolj realno? Jaz mislim, da delamo je metaforično, deloma je lahko zelo realno. Kakšne so tiste misli, ki bolijo boleče misli? Ne? So najasne misli, so zmedeni misli, meglene, nepovezane misli, ki se zgubljajo, skratka postrašene misli. Ne? Nekaj teh smo v tem filmu ki sem zdi, da bi zelo dobro uvoditi v to, kar jaz zdaj govorim, smo lahko tako bežno ujeli, ki so razljavili. Se pravi, gre za neke misli, ki imajo znotraj sebe nek strukturni problem. Seveda tu ne govorimo samo o mislih velikih filozofov, lahko bi tudi o njih govoril, ampak govorimo o mislih vseh nas, se pravi vsakega slehernika. Ne? Vsi pač razmišljamo in posledenčno razmišljamo tako, kot razmišljamo, imamo določene probleme. E, spravi, te misli se, nekaj to, so visoko, teče filozofske, ali so vsakdanje se obnašajo predvsem podobno. In te misli imajo svega tudi neka svoja telesa, če zdaj gre malo nazaj. Ne? In ta telesa se slišijo na, na tako stvar, kot, recimo, sem tukaj nekaj neštevil. Omanjka nesmisel v življenju. Ne? Slepa ulica v iskanju poti. Zbega nas na razpotju, recimo nekih življenjskih ali pa malo manj življenjskih odločitev. So lahko zelo konkretne. Nerazumevanje recimo partnerjevega postopane. Neprimerno vodene kolektiva, to smo že Happiness pa not happiness. Potem imamo recimo problem, kako se potrediti šefu in pri tem ohraniti neko svojo osebnost. In Ravno s tem ne, se, recimo, ukvarja filozofski posvetovalec in z mnogimi drugimi stvarmi. Ne. Skratka, filozofski posvetovalec svetovalec ne rešuje sveta oziroma ga ne rešuje na prvo žogo, ampak začenja pri teh malih svetovih malih ljudi. Če se zdaj še enkrat vrnem k temu, ali postaviti med filozofijo in terapijo in ali kot, bi jaz rekel, da med filozofijo in terapijo postal kot, z neko manjšo fusnoto, da bi rekel, filozofija tudi kot terapija. To sem bi za.. danes. Hvala. Moram priznati, da sem imel tri zbor govora na tak. Oseben račun zanimalo me je, ko sem videl, da ima filozofsko posvetovalnico, me je zanimalo, kaj to njem pomeni. Sedaj sem izvedel, gre za bolečino misli, da se mi zdi zelo dobra formulacija, da se filozofi ukvarjajo z bolečino misli. Uh, pa, okay. mikrofonu vabim Tomaža Grešovnika. Hvala lepa za besedo, najprej bi se v zahvalil za povabilo in za organizacijo dogodka tudi Marjanu. Pozdravljeni, jaz sem pripravil in zelo kratek prispevek in potem ugotovil, da je moj kolega Andrej Adam zelo dosti tega že povedal, kar bi hotel sam povedati, zato bi mogoče se nekako navezal nan in povedal en primer, ki tega njegovega, če je njegov recimo bil primer nekega um, nekih negativnih posledica, ne, kam pridemo, če razmišljamo na ta način kot svetovalci ali ti, ki hočejo vesti razne kroške podjetništva v šole, ne, bom je skuša pokazati nek drug primer, recimo, kaj se nam pa lahko dobrega zgodi, če ostanemo abstraktni, teoretični, skratka filozofski. Neka osnovna misel, ki jo imam za povedati, ne, glede koristnosti filozofije, je ta, da se mi zdi, da je filozofija pravzaprav najbolj koristna globalno koristno, če hočete ravno takrat, kadar ta nek vsagdani pojem koristnosti malo postavlja v oklepaj in ga skuša prevprašati. In to se mi zdi, da je tudi ena od glavnih nalog filozofije, da skuša nekako pokazati na neko konceptualno ali pa širše ozadje nekih pojmov, ki se nam zdijo zelo sodani, zelo uporabni, zelo konkretni, v resnici pa so, tako kot je rekel tudi Andrej, na nek način protislovni. A ne.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 Zelo, kot smo prej tudi slišali, ne, abstraktni, ne, kaj pa je prav pravzaprav to, kar je res koristno, a ne, a je res koristno razvijanje nekih, recimo, neuporabnih aplikacij za spletne telefone, a je res koristno, recimo, razvijanje nekih lepdečih sesavcev, a ne, ki jih potem ne kupi, a je res koristno, recimo, ne vem, razvijanje novih zasebnih letal, a ne, za ljudi, ki si lahko privoščijo, da se vozijo na okrog in oni snažujejo okolje z privatnimi džeti, kot tem upravimo. Reko bi, da ne, a ne, in v tem smislu se mi zdi, da je celo filozofija najbolj korisna takrat, kadar ne deluje, ker danes se nahajamo v nekem svetu hiperprodukcije, a ne? preveč ljudi enostavno delajo in menim celo, da bi za malce koga bilo boljše, če bi delal manj, kot dejansko delo. Skratka, težava je enostavno v tem, da je ta sem pojem konkretnosti, ne, sem pojem koristnosti postal protislavn in naloga filozofije je, da ravno to pokaže. Po, Vzamimo en konkretan primer, tega večkrat pokažemo, večkrat ga navedem v, v smislu ilustracije, kaj je koristno, konkretno znanje, kaj pa je teoretsko znanje. Gledajte, leta 1850 je Gauss znan nemški matematik svojemu študentu rimanu, naročil naj napiše zelo teoretično, skratka za nikoga, razen zanimivo dva zanimivo teoretsko razpravo o temelji geometrije. In v tej razpravi, ki je potem postala njegova habilitacija, je razvil tako imenovanje neoklitske geometrije, ne, skratka peti, mislim, da jo o sporednicah je zanikal.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 In potem, leta 1916, ko Anjšten to teorijo, Ne se seveda lahko vprašamo, kakšna pa je konkretna praktična vrednost splošne teorije relativnosti. Nobena, pravzaprav nikakšna, ne Mi v vsakdanjem svetu se še vedno več ali manj nanašamo na neko njutnovsko fiziko, ne, od inženirjev do konstruktorov in tako naprej. Razen, pazite, do leta 1990, v 90 letih skratka neke pred 20 leti, ko so zelo popularni postali GPS naprave. Namrej GPS naprave ne morajo funkcionirati brez nekih formul, ki jih vzamemo iz splošne relativnostne teorije, to pa zato, ne, ker morajo delati korekcija ne, med hitrostjo gibanja satelita, ker čas teče počasneje in nami kot recimo stacionarnimi opazovalci. Skratka, vi ne bi morali navigirati se po ulicah, Če ne bi bilo Rima na leta 1850, ki je napisal povsem nezanimivo teoretsko razpravo, tako kot ne, in potem Einstein, ki je tudi nek k, navadno prikazan kot čudaj, se ukvarjal z nekimi zelo abstraktnimi stvarmi, ki niso imeli nobene koristne vrednosti. In danes šele vidimo, kako zelo koristne in nujne so bile te stvari, ki so jih takrat razvijali ti meseci, ki so se ukvarjali z povsem splošnimi abstraktnimi stvarmi.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 s katero se večkrat dobiva na filozofskih pogovorih, Pazite, pa ne zato, ki bi jo jaz ili, ampak zato, ker sama pride do meni in reče da daj bova se inštruirala, kot to na tem pravi, In skoraj da že malo teži, da delava filozofijo za otroke, potem, ko sem jo enkrat s tem okužil. In, ko sva se ukvarjala z vprašanjem časa, recimo, ne, bila je na zgodbica, brala so zgodbico v času, tam je čas, kot je na torta prikazan, in potem se o tem pogovarjamo in jaz ne vprašamo, ne, Uh, ja, daj povej no kaj pa ti misliš, kaj je čas? In ona, njen, njen odgovor vzivlja na to je bil točno tak. On je hm, veš kaj, to pa je prav pravzaprav težavno vprašanje, težko, če si zastavim. Ha, veš kaj je čas? Čas je preteklost, današnost in prihodnost. In jaz sem bil seveda popolnoma frepiran, zaradi tega, ker tisti, ki ste malo podkovani filozofiji, veste, da je to odgovor Svetega Avgoština v enajsti knjigi vzpovedi. Na tanku ista struktura. Ne. Najprej vprašanje, kaj je, torej čas, ne vem, potem pa ta ideja, ne, časa kot preteklosti, sedanjosti, ne, kot pri tej deklici, ki je rekla naša skrniki ni poznala pojma za sedanjost in prihodnost. Ne.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 dobili smo še eno opredelitev filozofije. Filozofija je nekoristna okužba. mikrofonov, mikrofonu vabim Roka Svetliča. Hvala lepa za to bilo. Hvala slavnosti govornikov. Čas mi je, da lahko spregovorim na tem mestu, Kot, nas, kot to je sam naslog, ma tudi jaz nekaj povezavi med mišljenjem in orientacijo. Staj, filozofija je ena redkih ved, kjer, ki nima pred svoj predmet nič kaj drugega razne mišljenje. Če je obstajal svetovni dan elektrotehnike, bi najbejš imel tukaj ampermetar, kakšno sciloskop, kakšnih med kemije, kakšno je proveto. Rej. Filozofija se ukvarja z mišljenjem, pa vendar le, to ne pomeni, da se ne nekih njih konceptov plastično. Arthur Kaufmann, nemški filozof pravi, tisto, ki je v poskus, je prenes primer. Vam dal nekaj primerov da vam bom poskušal približati določene koncepte, kot so Teški. težki. Drugi, drugi označevalc je imenu orientacija. Kaj je orientacija? Lahko si zamislimo o uporabo tega izraza, da smo zgobljeni v in se moramo orientirati. Jaz mislim, da bistvena, bistvena sestavina orientacije je zmožnost nekega ločevanja. Ločimo eno smer v druge smer, smeri neba. Vsem, če to imenimo sever, ali pa točka X. Važno, da imamo neko fiksacijo, nek zenit, ki loči med eno smerjo in drugo smerjo. Grški glagol za ločevanje je med drugim krinejim. Od tukaj pride izraz kritika. Kritika, koliko kolik je bilo kritično, mora biti mišljenje, ki je sposobno ločevanje. Dobro, slabo pravilno, napačno. Samo pod tem pogojem je mišljenje je kritično. Na filozofski fakulteti poteka ciklus paralelen z dnevi filozofije uh, na temo kritičnosti, toplo vabljeni, če vas zanesi ja. Skratka, nekdo je bo na ti točki porekel, pa sej, ločevanje je vedno bilo, letajmo grob primer, vedno, v mori je bil vedno prepovedan, vseh kulturah, vseh obdobjih, vedno so nekako ločevali dobro in slabo. Ja, ampak značilnost naše kulture je, da mi to ločevanje vlečemo iz mišljenja. Se pravi, orediramo se na osnovi mišljenja. Tega odgrštva naprej ne znamo več brez mišljenja. Tukaj je naša glavna razlika. Ampak to, da, se, da je mišljenje na porok na prasničnosti našega sveta, ni bilo zaston. Mišljenje se je moglo izboriti, mogoče najbolj plastični primeri so iz renesanse, kjer je recimo Mar si kdo umrl na grmadi, zato, ki je ustrajal nekem izračunov, ki je bil v nasprotju z nekim drugim virom resničnosti. Ko se nekrat sprosti ta lok mišljenja, samo zavesti mišljenja, se odpre neko zelo lepo obdobje, ki dobi svoj vrh v razsvetljenstvu, v nekem hrepenenju optimizmu. Mi smo, da je neposredni dediči razsvetljenstvo. Človek je pravic, demokracija, stojanstvo, tako naprej, je neposredna dedišina Pa vendar le, tukaj začenja poanta mojega prispevka, mišljenje je pri orientaciji lahko hodo, hodo izmozljivo. Mišljenje samo nas lahko zapelje v temo in to je tisto, kar vam želim zdaj pokazati. In sicer, če nek drugo, je bilo 20. stoletje stoletje, ki se je zavedalo, da mišljenje ni samo smelni vir nečesa dobrega, da no se zadnja naša velika travma totalitarizmi 20. stoletja so Krasni primer inženirskega uma. Jaz mislim, da bi nekdo, ki je projektiral recimo Holokaust, mogel dobiti na fakulteti za organizacijske vede čisto desetko. V tem grobem smislu je bilo to izpeljano perfektno. Kaj je zdaj mišljenje? Kaj je um? Okay. Kaj se moramo tega naučiti? Mišljenje je nekaj, kar nam je dano kot pripadnikom neke zahodne tradicije. Po drugi strani se moramo počiti z iz njegovih napak. Prvi, ki so začeli delati inventuro mišljenja so bili že mislici od Kanta naprej prekritični filozofi na sam vrhu razsvetljenstva. Mišljenje je urodje. Preden začnete s tim urodjem delati, je pametno pogledati, kaj imate v torbi, kakšne klešče, kakšne zvijače, kaj se s tem da početi. En avtor, ki meni izjemno pri srcu, Hegel, je doživel francosko revolucijo, razsvetljenstvo, hkrati je pa videl velike pasti tega zaupanja v mišljenje. Prva stvar, ki bi rad pokazal, da je sama kritičnost, kritičnost mišljenja, kateri se vse prilagajamo, lahko zlahka zaide v svoje nasprotje. Mišljenje je prva stvar, moč. Mišljenje je zmožnost rušenja dogom. Mišljenje je tisto, kar vrže vladarje, tirane. Argumenti na dolgi rok močnejši od meča. Hkrati se je prav v naslednjem trenutku spremenil neki nekaj popolnoma neuporabnega. Na tej točki vam bom prebral nek stavek, ki vam ne bo všeč, Heglo stavek je oti o vse moči, vrljivi vse moči mišljenja in prebral ga bom ravno zati, da boste videli, kaj tudi filozofija. Skratka, mišljenje vsebuje tudi element čiste nedoločnosti ali čiste refleksije jaza vase, v kateri je vsaka omejitev, vsaka osebina naj bo neposredno navzoča skozi naravo potrebe, poželenja in gone ali dala in določena odkudarkoli že, razpuščena. Še en, bom prebral. Mišljenje je sposobno razpustiti katero okoli vsebino, katero okoli stvar, katero okoli zamizel, katero okoli dobimo, je sposobno zmlet. To je velika moč, ki je lahko vrljiva. Dal vam bom primer, ki vam ilustrira to situacijo. To, kar me hoče Hegel zapleten, nečin povedam. se, da stojimo na trgu nekega mesta. Mimo nas hitijo ljudje po nekih opravkih. Njihovo življenje izdaja, da to, kar počnejo, jemljejo kot resnično, kot zavezujoče. Nekdo je v trgovino, nekdo je v crkvu. začnemo razmišljati takole. Nekdo je v trgovino, lečemo. Lovke morate v ti nacionalke. Ustvarjene na videznih potreb. Ta človek se ne zdolje potrebe. tak človek se v resnici pušča krik, To vem samo jaz. Obrnem pogled. Crkvu. Opi za ljudstvo. Vranje možganov in jih kontroliram. lažje kontroliramo. Radim pet korakov naprej, šola. Ideološka je, je države. Ljudi treba napumpati softverjem, da bodo pridno delali. In naprej, recimo, do odsankarja doma in rečejo, aha, dnevi filozofije, so si organizirali dogodek, da bodo šlo tako naprej. Lejte, moje vprašanje je to, ali je to kritično? Ali je to kritično mišljenje? Naprej, gledajte, ta človek je zelo kritičen, ni misli svojega glava. Kje je kritičnost? Hitli med enim in drugim? Vse, kar primem se mi zdrubi, kot s mišljenje Mišljeni so v neskončno močne klešče. Če boste ne boste na uporabljati, boste sleherno stvar zdrobili. kot je Dekart v novega veka od zdrubil v resnice. Čutnosti, tela, telesa in matematike. Ni jaz ki ne boste skrekali z mišljenjem. In to je prvo mojo opozorilo. Ne zaupajte mišljenju v neskončnost. Druga stvar, ki jo želim povedati, je pa orientacija. Na mišljenje nam nudi nekakšno orientacijo, moralno orientacijo. Najbolj slavni avtor na tem področju, vrten Kant in kategorični imperativ, gotovo ste srečali. To je da Skratka, on pravi: ne Boga, ne rabi tradicije, ne vladarja, da vem, kaj je prav. Imam svoj softver, kot vem na mojega softverja 1.1.2, tako lahko z svoje pameti, deduciram kaj v neki situaciji pravilno in zavezojoče. Še en na se vam ne bo všeč. In kategorični protiv se glasi. Ravnaj tako, da lahko maksima tvojega dejanja postane obči zakon. Kaj to pomeni po slovensko? Ravnaj tako, da lahko tvoje vzja, vedenje vzamemo kot obči vzorec. Spet en primer. Stvar je skrajno preprosta. Se predstavljate, ste bili, si smo bili otroci, smo šli z babico na sprehod, pa neki točki, papirče kot vržemo vržamo na tla jasno, didaktični prst, tega se ne počne. Zelo verjetno je, da smo odgovorili, <laughs> zakaj? Stavim, da je babice odgovarjala nekako tako. Kaj bi pa bilo, če bi tako počeli vsi? To je razsvetljenstvo, to je univerzalnost praktičnega vma. Prašajte, če lahko vaše dejanje generalizirate in če odgovorite negativno, dejanje ni moralno. Ali pa recimo maturanski izlet, drgovina, Vlaša viskija, voziček pod bundo. Voziček pod bundo, dilema. Prašaj se, kaj bi bilo, če bi vsakdo dal pod bundo? Odgovor je, uničil bi pojem lastnine. Če bi vsi tako ravnali, ne imeli trgovi, ne imeli lastnine, ne imeli tako naprej, ergo je ne mora. Targument je kratke sape, kar pokaže Hegel. In sicer takole je. Mi smo pojem lastnine. To je, da je lastnina v tem primeru good guy, pa je odzune. od zunej. Z isto pravico kot lahko nekdo reče, če bi vsi kradl, kaj bi bilo z lastnino, lahko nekdo odgovori. Če bi vsi pošteni, kaj bi bilo pa Če je pa razlika? Vite, to je čitek Hegla abstraktni morali. Na osnovi abstraktnih načel vi ne morete prideti do odgovora. Če to prenesemo, in s tem bom počas zaključil, na Današnje temelje politične morale, morate biti pozorni, da jih najemljate v abstraktni obliki. Soboda je enako solidarnost, svetinje naše tradicije, razsvetljenstva in tako naprej. Soboda je nekaj najlepšega, kako boja, kako je ne giba kako je se je napaljalo svobodo. Vsi smo za svobodo. Ali kdo proti smo? Da, vsi za svobodo. Okay. Gotovo boste presenečeni, kako se da recimo res, da se lahko so soboda na slednji trenutek nekaj zelo slabega. In sicer soboda, dokaj je na strahni ravni, ravni, vsi je aklamiramo k ne. Ko spustimo na teren, mora tvrditi more sistem, kar pomeni, da mora mejiti na nekaj drugega. Mora sobivati z nekimi drugimi principi. Dam vam ilustrativ primer, mogoče je malo politično nekorektan, ampak starišča socialnih demokracij Evrope so združene države Amerike primer ekstesa sobode. Zdrači se trpi enakost. Soboda kot nekaj dobrega sposobu, vsak se lahko Vsak lahko ustanovi uh, podjetje, vsakdo lahko kupi, vsak, lahko sanja, da je bil gejt, vsakdo kdo si lahko kupi Mercedes, ampak to rezultira v strahotnih neenakostih. Skratka, drugo, aj varnost nekaj dobrega? Je, ampak če bomo začeli pa internet preveč 0,5, bomo pohodili sobodo. To je poanta. Če ste iz abstraktne revine, na konkretno, boste v ta isto mišljenje, ki vam generirati ta ključni softver, vas bo soočlo s tem, da se sprevašate svoje nasprotje, da delate nekaj nasprotje. Skratka, upam, da vas nisem preveč prestrašil, mišljenje je neka svetinja. Jaz sam zase rekel, da pripadam racionalistični šoli, ne znam drugače misliti, ki zvest te racionalni tradiciji, hkrati se treba učiti na teh napakah. Skratka, naskončna moč, klešče, skiterolog, lahko nekaj zdrobite, če preveč stisnete, zlahka preveč stisnete, in orientacija. Če vržete kamen v nekaj etični cilj, če ga vržete na pačen način, način bo zlahka preletel nazaj. To je bi bilo recimo moje sporočilo v glede povezaje nadmišljenjem in orientacijo. Hvala lepa za vaš čas. se pravi, filozofija kot refleksija vrljive, moči, mičlenja. Uštjan, uh, narad. Ja, uh, Dobro dan, hvala za besedo in predvsem seveda hvala za vabilo. Uh, jaz sem bil celo do te mere um, ko bi se temu rekla, pretirano uh, samo zavestim, da sem svojemu kratkemu prispevku dal celo naslov, ne vem, če so moji kolegi imeli naslove svojih prispevkov, ampak ta naslov sem dal predvsem zato, ker je posvoj problematičen, namreč naslov mojega uh, razmišljanja je filozofija in elitizem v mišljenju, so da izraz elitizem ponovat razumemo kot nekaj precej negativnega, ampak trudo se bom pokazati na nek pozitivni aspekt te ideje elitnosti. Namreč, um, Izhajal bom pa iz dveh precej praktičnih uh, situacij, oziroma iz dveh stvari, ki jih pač v življenju počnem, oziroma sem jih počel. Eno je pač to, da sem bil kar lepo število let profesor na gimnaziji, jasno profesor filozofije, uh, drugo je pa ta, da uh, sicer pač tudi sem avtor tematske pogovorne oddaje na televiziji, oddaje z naslovom Panoptikum, pa nisem zdaj pa delati reklame, ampak kar se mi dogaja v te oddaje, ki se vred, seveda ni strogo vzedo filozofska, ampak včasih poseže tudi v filozofije, je to, da se soočam z vprašanjem, kateri jezik, oziroma kakšen jezik naj spregovori filozofija takrat, ko vstopa v javni prostor takrat, ko je soočena z nekimi drugimi diskurzijami. Zdaj, verjetno tiha predpostavka sploh obstoja svetovnega dneva filozofije je ta, da je filozofija nekaj, kar se tiče vseh, kar je del uh, občosti. In s tem je povezan tudi eden temeljnih problemov, navednici, problemov filozofije in sicer je ta problem v tem, da ker gre za področje mišljenja, In seveda, ker vsi mislimo, se zdi, da o področju mišljenja, se pravi, o filozofiji lahko tudi vsi govorimo, kar je po svojo superkrasno in fajn in tukaj seveda ni prostora za noben elitizem in tukaj imamo zdaj nek odprt prostor svobode razmišljanja in dialoga, ki je spet sam po sebi čudovit, po drugi strani pa ima tudi neke svoje um, zagate. Um, v tem kontekstu je treba biti pozoren, vsaj po mojem mnenju, na dvoje. Namreč, um, kako filozofsko vprašanja v pravem pomenu besede ločiti od tistih, ki se zdijo filozofska, in po drugi strani, kako se kako reševanje problemov, ki se zdi filozofsko, reševanje problemov teh istih, vprašanj ločiti od tistega, ki se samo zdi filozofski. De, konkreten primer, na katerega sem vsaj sam, pa pripličan sem tudi, da moji kolegi, ki so kdaj poučevali, so kdaj naleteli na to situacijo, je primer dijakov oziroma dijakin, ki med svojimi vrstniki nekak še predno se sploh zares vsi skupaj srečamo s filozofijo, veljajo za filozofe. De, kakšni so mnogokrat taki dijaki? Uh, so ljudje ki zelo radi berejo, zelo radi razmišljajo, uh, mogoče dobro pišejo, to ni nujno, um, in tudi ne nujno, ampak zelo pogosto se zelo radi izpostavljajo v takih pa drugačnih debatah, uh, pogovorih na različne teme. Zdaj vse to, kar sem našel, so izrazito pozitivne lastnosti, ki jih je absolutno tnebo treba spodbujati in jih razvijati. Ampak nobena od teh lastnosti, ali posamično, ali pa kot celota, pa še ni Dejanski dokaz tega, da je ta oseba tudi, znotraj, ponovno uporabo navednice, nadarjena za filozofijo, oziroma, da je filozofija kot tisto, kar spohaj v nekem akademskem smislu filozofija je, dejansko je, v resnici tudi zanima. Se pravi, tukaj je mogoče prva ta pozicija pseudoelitizma, ki jo zauzemam, da je pač prav, da stvarem nadanemo da prava imena in da je prav, da se zavedamo, kaj je filozofija in kaj je na, na drugi strani bolj svobodna debata. Oboje je super in krasno, ampak. Prav je, da stvari imajo imena, ki si jih nekako, uh, si jih tradicijo tudi prislužila. Druga težava pa je, kot že rečeno, vezana na, um, oziroma drug primer, ki bi ga razlo na hitro osvetlil, pa je vezana to komunikacijo, na dialoga. Se pravi, ko je filozofija tako pa drugače prisiljena vstopiti dialog zdaj ali z javnostjo, se prav z nekim splošnim svetom mišljenja in razumevanja sveta, ali pa uh, z nekimi drugimi znanstvenimi govoricami. In za enega ključnih problemov se tukaj ponavadi izkaže problem terminologije. Ampak ne toliko zaradi tega, ker bi bila filozofska terminologija sama po sebi tako, neverjetno zahtevna, ker bi v njej mrgolelo nekih nerazumljivih tujk, pri katerih moramo poznati celo etimologijo, zato da nam je vsaj približno jasno, kaj je pomenijo. V bistvu je problem ravno nasproten. Problem je v tem, da je terminologija filozofije mnogokrat vsaj na prvi pogled precej preprosta, oziroma enostavno, oziroma se stoji iz pojmov, ki so del tudi neke splošne govorice, ki so del uh, nekega splošnega pogleda na svet. Konkreten primer že prej omenjen recimo, je ravno lahko pojem svobode, ne, zakaj pa ne. Svoboda je pač uh, eden temeljnih filozofskih pojmov, v filozofiji obstajajo dolge tradicije, raznorodne refleksije tega pojma, krat je pa to pojem, ki ga poznamo vsi in ki v, uh, tako v vsakodnevni govorici, kot tudi v diskurzih drugih znanosti, že ima dost jasno opredeljen pomen. Spet, mogoče konkreten primer, jasno, da neka pravna znanost bo morala pojem svobode opredeliti in ga dosti jasno določiti, če bo hotela, da bo ta pojem potem tudi uresničevala, da mu bo sledila, ker seveda, ne vem, nek sodnik v konkretnem primeru, s katerim je soočen, preprosto nima niti časa, niti interesa, niti ne bi imel smisla, da bi vedno znova preopraševal ta pojem, da bi vedno v znova prevpraševal ta koncept. Se pravi, da je stališča prava popolnoma prav, da se oborožimo z nekim jasno določenim terminološkim aparatom, ki nam je spet koristen v, na način, na, na, na katerem na katerega je biloče prej opozorjeno. Ampak seveda, ne, Filozofija tukaj spet zastopa neko drugo pozicijo in edino pravilno je, da jo zastopa. Mislim, da filozofija precej bolj jasno kot druge znanosti loči med dvema konceptoma. In sicer med konceptom gotovosti in konceptom razumevanja. In če je temeljna, temeljni cil znanosti priti do neke gotovosti, je temeljni cilj filozofije priti do nekega razumevanja. Ampak... Um, Jasno pa je po drugi strani, da je vsaj stališče filozofije, filozofije razumevanje neskončen proces, neskončen seveda zares ne more biti, kar smo ljudje končna biti, ampak vendarle, da za razliko od katere druge znanosti, ki bo, ko se bo dokopala do definicije, ki ji bo, ji bo omogočala nadaljne raziskovanje, to definicijo vsaj za nek določen čas zabetonirala, se filozofija zaveda, da je vsaka opredelitev samo faza v nekem postopku faza v postopku pridobivanja razumevanja, oziroma bolje rečeno faza v razumevanju sveta. Da pojem v bistvu vedno ostaja odprt, da, ne, da na koncu stavka, na koncu upredelitve nikoli ni pike, ampak so vedno tri. Um, in Če je ena temeljni drž filozofije ustrajanje v, v tej eksplikaciji pojma, se pravi v razvoju pojma in z njo povezano odprtostjo mišljenja, ki nikoli ne pride do, do svojega konca, Uh, se seveda zgodi, da v kakšnih situacijah, ko je filozofska govorica postavljena v pogovor oziroma v neko dialoško situacijo z nekimi drugimi znanstvenimi diskurzi, uh, filozofsko govorica včasih izpade v, v takej situaciji negotova. Ne? Um, ampak seveda je pa ta negotovost, oziroma nevidezna negotovost, uh, ni posledica nekega omahovanja, pač pa ravno nasprotno. Je posledica ustrajanja, zdi, zarj, ustrajanja v tej isti odprtosti. In ko, če se zdaj vrnem na začetek, če se vrnem k svojemu vraklosti, na naslavo, ne, ko uporabljam besedo elitizem, uh, Imamo v mislih ravno to ustrajnost ter zavedanje dejstva, da je ravno ta drža, se pravi držav nekoristnosti, negotovosti, odprtosti, za vedno unavično refleksijo, da je ravno ta držav vir tako dignitete, kot specifoč, specifičnosti, kot tudi moči filozofskega mišljenja, tudi če je tega komunikacija z drugimi diskurzi včasih otežena. Hvala lepa. Še zadnji prispevek, Eva Bahovec, Hvala, lepa za povabilo na, um, na to prekrasno dogajanje in ta lep dogodek. Ne bom govorila niti o sreči, niti o podjetništvu, niti o kleti. Za kar se tiče slednega, sreča, podjetništvo sploh ne, ampak kar se pa tiče kleti, pa zelo priporočam film ki se mi zdi tako lepo prekaže naš prostor, avstrijski, avstro-ogarski, prostor, film uriha Zajdla v Kleti. Zdaj bom pa <coughs> naponjevala z Michelom Foukojem, kot si ga zamišljam. Govorila bomo o Mišelu Foukoju, enem najvplivnejših filozofov današnjega časa, tako v Franciji kot v svetu, kot upam, da tudi pri nas. Letos je 30. obletnica njegove prezgodne smrti, leta 1984, zaradi ejca, sredi dela, sredi izdajanja knjig, ko je neštrtoval šest knjig o tistem, kar je sam pa imenoval zgodovina seksualnosti, lahko bi rekli aktualna zgodovina seksualnosti. Morali bi reči, aktualna zgodovina seksualnosti, ker Foucault je vedno zanima zgodovina samo kot aktualna zgodovina, kot kritična ontologija nas samih, tu in sedaj, sedanjosti. Michel Foucault se je rodil, živel in umrl. Zdaj pa stvari sami. Tako je veliki filozof prve polovice stoletja, Heidegger začel svoje predavanje o velikem antičnem filozofu. Ampak intervencije, o Foucauldu, tako ravno ne smemo začeti. Ne začeti, ne končati. Vse Fokojevo življenje je življenje angažiranega filozofa, zakrinkanega v cestnega bojevnika, v novodobnega gladiatorja, kot ga je opisal njegov prijatelj, zgodovinar Paul Venn. Foucauld, kot veste, je poučeval filozofijo na najbolj elitni pariški univerzitetni instituciji. Na francoskem kolegiju, Kolej France, hkrati pa se je čas vključeval v aktualne, za njegovo filozofijo, aktualne poulične boje. Upornik v srcu sistema, to je njegova orientacija v življenju, orientacija v mišljenju, orientacija v boju, orientacija Foucault kot cestnega bojevnika. On je naš filozofski Mad Max, če lahko tako rečem. Uh, notabene, vzporedno z današnjim dogajanjem poteka tudi filozofski maraton na filozofski fakulteti v organizaciji Študentskega filozofskega društva, uh, kjer se ukvarjamo z vprašanjem, kaj je kritika in v okviru tega tudi seveda z Fokojem in Fokojevo zastavitve vprašanja, kaj je kritika v navezavino na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo. Ampak zdaj bi nadaljevala samim Fokojem, Ker sem si zamislila naša intervencija, opravljal tudi kot nekakšen omaž Foucoju, poklon Foucoju. Zakaj je ravno Fuko v kontekstu vprašanja po orientaciji v mišljenju in v življenju? Fuko je začrtal svoje glavno bojno polje, s katerim je obeležil stoletje, ki bo sem prepričala nekoč Fukojsko stoletje z besedo in konceptom oblast? Ta se kaže v različnih problematizacijah, kot je sam poimenoval svoja raziskovanja. Problematizacija, izhaja iz HS besede problem, zanima ga, kaj za določeno dobo je problem, kaj predstavlja problem, ki je problem. Se pravi, v svojih problematizacijah je raziskoval za določeno dobo in določene sisteme mišljenja, sisteme mišljenja predava na kolež do France, tako, da jih je poimenoval, glede na vsakokratno orientacijo. Najprej je to prvič norost, oziroma zgodovina norosti, oziroma natančneje kot veste, aktualna zgodovina norosti. Umeščena v filozofijo, v dekarta, v začetek noveške filozofije, ki je utemeljena v samem aktu mišljenja, samo na strani mišljenja v kogitu, ki in kolikor, in to je Foucault odločilni dodatek, to je njegov poulični boj v srcu filozofije, iz njega izključi norost. Kolikor je iz akta mišljenja, v temeljitevnega mišljenjskega akta, izključena norost. Prva definicija oblasti, oblast je izključitev v mišljenju, iz razuma v življenju iz družbenega okolja v posebne institucije, azile, norišnice. Tudi sam, kot veste, je imel osebne izkušnje s psihiatričnimi ustanovami. Drugič, oblast v naslednjem velikem fokojevom projektu, ki je povezan s knjigo, zaradi katere bo ostal zapisan v zgodovino in v filozofijo, nazorovanje in kaznovanje, je oblast nad telesom. To je oblast, ki individuje v posebne ustanove, kar je spet vezano na določeno obdobje, na določeno ustanovo, moderni zapor. In eh, tam individuje, umesti v nek red, v nek institucionalni red in v nek oblastni režim, ki mu reče disciplinarna oblast. Oblast, ki in kolikor se izvaja na telesi skozi telesa, oziroma še natančneje, proizvaja tisto, če mor Foucault reče, krotka telesa. Krati pa je to oblast, ki nadzoruje, nadzoruje po principu gledanja na sve aktualni Foucault. Oblast je panoptična, pravi Foucault vezana na mesto ne toliko tistega, ki gleda, ne toliko moških, ki gledajo ženske, če ne vežem, na aktualne feministične razprave, ampak na mesto, s katerega se gleda. Model je zapor in to mesto je seveda osrednji stolp in kot mesto, s katerega se gleda na celice zapornikov, na obrobju krožne zgradbe. Seveda pa, kar je za nas ključnega pomena, za nas danes, aktualni Foucault, se ta princip, panoptizem, kot panoptizem, razširi kot pravi Foucault po celotni družbi, po celotnem družbenem telesu. Odločilni dodatek. Ta knjiga, ki govori o oblasti nad telesi, telesnosti oblasti, nečijanskemu vidiku, je nastala, kot Foucault rad povdari, iz njegovih pouličnih bojov. Bovezana je z organizacijo G.I.P., ki je ustanovil sam Foucault s svojimi kolegi, med drugem tudi Želj skupina za informiranje informiranje o zaporih. Se pravi, aktivistična skupina, v kateri se Foucault neposredno angažera, bojuje se skupaj zaporniki, v demonstracijah izdaja posebno revijo in tako naprej. Te knjige ne bi bilo, pravi Foucault, če se ne bi vključeval v ulične demonstracije. To je tisto, kar mi je dalo pogum, to je tisto, kar mi je dalo pogum v mišljenju, ker mi je omogočilo sploh, da sem problem zapopadal kot problem in kot problematiko časa, v katerem živim. Tretjič, oblast v zadnjem fokojevem obdobju ali veliki problematiki, kot bi rekel, se pravi tistega, kar je problem, kar predstavlja problem za dobo, v kateri Fuko živi, je oblast, ki govori o seksualnosti oblast znanstvenega govora o seksualnosti, ki nas sploh definira, kaj je naša seksualnost in hrati oblast, ki od nas zahteva, da povemo vso resnico o seksualnosti. V zgodovini je bilo to povezano s krščanskimi praksami spovedovanja in priznanja. Danes je to povezano z govorom in govornim praksami, povezanim s seksualnostjo, o seksom, v vsakdanjem življenju in resničnostnih šovih vse na okoli in, in kamorkoli pogledaš. Tisto, kar je pri tem ključnega pomena, in s tem se počasi orientiram v zaključevanje, je problem resnice. Oblast je povezana z resnico. In to seveda Foko vezuje na ničeja, tako kot drugi veliki filozof stoletja in njegov filozofski prijatelj Žud Deleuze In ta resnica je nekaj proizvedenega, nastalega, zgodovinskega. Je učinek volje do resnice in pouličnih bojev, bom rekla, okrog resnice. Sledila bom s citatom samega Fouca, ki se glesi takole. Obštaja bitka za resnico ali vsaj okoli resnice. Prečer, berate, je razumeti, da za resnico ne mislim Ne skupek resnic, je treba odkriti in sprejeti, podarke na tem sprejeti. To mi je še nedavno prišlo na mislo, da je treba posebej povdariti ta sprejeti. Temveč na skupek pravil, v skladu, s katerimi se razločuje resnično od neresničnega in so resničnemu pripojeni specifični učinki oblasti. Se pravi, v okolju, problem je, kako ni resnice brez oblasti, v vseh tih konkretnih opisanih in drugih pomenih besede. Skratka, Politično vprašanje, in to je v kojo v življenjski moto, politično vprašanje ne zadeva pomote, iluzije, otujene zavesti ali ideologije, zadeva samo resnico. Samo še četrtič, samo še en stavek, v zvezi z resnico, uh, bi pa še prej pole, da moram svoje profesorske kože, svoje izloče, ko izroče, ima izloček, razdobila, in tudi povabila k nadanjevanju četrtič. Kaj bi Foucault naredil danes? Če izhajamo iz ideje, da je oblast hkrati vedno hkrati resnica, hkrati politična aktivnost, hkrati boj na bojnem polju, kam v plac. To je kanto Kantov izraz, ko smo že Kanta. In Foucault ga tu nadaljuje. Še kako zavezan kantu. Kaj bi danes naredili? Foucault v svojem času je skupino za informiranje v zaporih in se je bojeval skupaj z zaporniki, demonstratorji, sodeloval je seveda v študentskem gibanju, v proletarskem gibanju in tako naprej. In ko sem o tem razmišljal, ne, o Fokoju, kot si ga zamišljam, na teh izročkih imate tudi sliko, notabene, iz uh, ilustracija, iz knjige o Mišelu Fokoju, Morisa Blanchoja, enega najpomembnejših ničejancav v Franciji iz tega časa, ki riše to osnovno orientacijo v življenju in mišljenju. Ne? Če si pogledate to sliko, na eni strani roka, ki kaže na vzgor, vselejna so filozofije vleče na vzgor, pravi niče, ne? in na drugi strani tisto, kar je lahko spokojem, definirali kot reorientacija v mišljenju, s fokojem po ničeju, ničejem in, kaj bi rekla, danes na strani ničejanske levice ostati na površini. Samo še to, ta konkretni predlog, predlagam, da vsi skupaj ustanovimo, sem že predlagala, v določen kontekstu pa mu še enkrat, da vsi skupaj ustanovimo skupino SZZZ. -Z -Z. In ta skupina... Eh, kot ste verjetno takoj razbrali, je skupina za zadržanje zapornikov v zaporu. Lepša Vidim, da uh, publika počasi odhaja, tako da moramo to upoštevati. Uh, je še kdo, ki ima kaj res nujnega Uh, sugestija je dosto očitna. Uh, potem bi, ampak še predno zaključim to prireditev, bi se najprej zahvalil vsem govorcom. Uh, moram reči, da, da je bilo zame to, kar sem slišal, zelo zanimivo. In sem bil zelo vesel, uh, uh, da sem bil tukaj. In morate vedeti, da sem tukaj že sedmič. Ne? Se, se pravi, da zame to ni novo, ampak kljub temu, to, kar sem poslušal, bi mi je bilo použitek. In po drugi strani bi se rad zahvalil uh, našemu oblikovalcu dogodka, Luki Mancinjev. Tukaj imate njegovo delo. Uh, tudi on je, je tukaj že sedmič in tudi on je pravzaprav vsako leto boljši. Uh, in sedaj je čas, uh, da rečem konec. Seveda pa Uh, lahko ostanete, se vše osebno pogovorite s, s katerim izmed govorcov, če to želite. Drugače pa nasvidenje naslednje leto.